Kapitola 53. Sráz K branám Severenu jsem dokulhal otrhaný, bezhaléře a hladový. Hlad pro mě není nic nového. Znám všechny tvary prázdnoty, kterou v těle zaujímá. Tento konkrétní hlad nebyl tak hrozný. Předešlého dne jsem měl dvě jablka a kus solaného vepřového, takže tento hlad byl pouze bolestivý. Nedesahoval stupně, kdy je člověk slabý a roztřesený. Do toho mi zbývalo ještě nejméně 8 hodin. Za poslední dva jedeníky jsem přišel o vše, co jsem měl. Všechno bylo ztraceno, zničeno, ukradeno, nebo jsem to musel opustit. Jedinou výjimkou byla má Loutna. To úžasné pouzdro od deny se mi desetkrát vyplatilo. Krom toho, že mi jednou zachránilo život, ochránilo Loutnu, trepů doporučující dopis a nyní neocenitelnou kresbu Čandrínu. Možná jste si všimli, že jsem nezapočítalo svého majetku oblečení. Mám proto dva důvody. Za prvé ty už modlané cáry se nedali ani s přimouřením obou očí nazvat oděvem, za druhé jsem je ukradl, tudíž jsem je nemohl pokládat za své. Nejvíc mě mrzelo, že jsem přišel o felin plášť. Vympuji jsem ho musel roztrhat na obvazy. Právě tak zlé bylo, že můj tišce získaný gram teď ležel někde hluboko pod chladnými, temnými vodami Centeského moře. Město Severen dělil vysoký bílý útes na dvě nestejné části. Obchodní život města se odehrával převážně v té větší úpaty útesu, příhodně nazvaného srás. Nad ní se nacházela mnohem menší část města. Se stávala hlavně z pozemků a sídal šlechty a bohatých kupců. Také tu působilo příslušné množství stájí, divadel a neměstinců nezbytných pro potřeby vyšší třídy. Hrdý, neúprostný útes z bílého kamene působil dojmem, že se tu tyčí k nebi, aby poskytl šlechtě lepší výhled do kraje. Pokračoval k severovýchodu a k jihu a v obou směnech postupně ztrácel výšku a důstojnost, a však v místech, kde sloužil k rozdělení Severenu, měřil na výšku 200 stop a strmý byl jak zahradní zeď. Uprostřed města vybíhal z útesu jakýsi široký boloostrov. Na něm se rozkládalo sídlo Mára Alverona. Jeho hradby ze světlého kamene byly vidět odevšet z města pod ním. Cídlo budilo ústu a bázeň, téměř by dům Majerových předků slížel na člověka zvýše. Vidět ho takhle bez haléře v kapse a bez slušných šatů na těle skoro nahánělo strach. Původně jsem se chystal odevzdat trepů doporučující dopis Majerovi ihned bez ohledu na svůj neupravený vzlet, ale když jsem hleděl na ty vysoké kamenné hradby, uvědomil jsem si, že by mě pravděpodobně nepustili dovnitř Vypadal jsem jako špinavý žebrák. Neměl jsem nic a neměl jsem ani z čeho vybírat. S výjimkou Ambroze pár na otcově baronském území jsem ve Vintu neznal živou duši. Už jsem v životě žebral, už jsem i kradl, ale jedině když jsem neměl jinou možnost. Jsou to nebezpečné činnosti a jenom naprostých hlupák se do nich pouští v úplně neznámém městě, obzvlášť v cizí, neznámé zemi. Tady ve Vintu jsem ani netušil, jaké zákony bych mohl porušit. Tak jsem zatěl zuby a uchýlil jsem se k jediné možnosti. Pos jsem vykročil po kočičích hlavách dláždění Dolního Severenu, až jsem v jedné z lepších částí města našel zástavárnu. Postával jsem skoro hodinu na protější straně ulice a pozoroval jsem, jak lidé vcházejí a vycházejí a pokoušel jsem se přijít na lepší řešení. Jenže žádné nebylo. Vytáhl jsem tedy trepu v dopis a ninu kresbu z tajné přihrádky v pouzdře na Loutnu, přešel jsem ulici a zastavil jsem Loutnu i s pouzdrem za 8 stříbrných noblů na jedeník. Jestli jste vedli snadný život, jenž vás nikdy nepřevedl k zastavárníkům, dovolte vysvětlení. Dostal jsem jakousi stvrzenku, po jejímž předložení jsem mohl Loutnu vykoupit za stejnou sumu, pokud na to stačím do 11 dnů. 12. dne už přejde do vlastnictví zastavárníka, který nepochybně prodá za desetinásobek. Věšel jsem zpátky na ulici a potěžkal jsem mince. Zdály se tenké a v porovnání s celáckou měnou či těžkými pencemi společenství, které jsem dosud znal, až nehmotné. Ovšem peníze se utrácejí všude na světě stejně a sedm noblů mi zajistilo slušný oblek pro pána i s párem měkkých kožených bod. Za zbytek jsem pořídil ostříhání vlasů, koupel a první slušné jídlo za tři dny. Potom jsem zůstal zase bez peněz, ale cítil jsem se mnohem sebejistěji. Stejně mi ovšem bylo jasné, že dostat se k Mayerovi bude těžké. Mocný muži jako on žijí pod mnoha ochrannými vrstvami. Existují obvyklé, elegantní způsoby, jak těmito vrstvami proplouvat. Formální představení a slyšení, vzkazy a navštívenky a patolí zloství. Ale já měl jen 11 dní na vyplacení loutny ze zastavárny, proto byl můj čas drahý. Měl jsem se s Alveronem seznámit hodně rychle. A tak jsem vyrazil k srázu a našel malou kavárnu, kam chodila šlechtická klientela. Použil jsem jednu z posledních mincí na koupě hrnku čokolády a židli s výhledem na pánské krejčoství naproti přes ulici. Následujících pár hodin jsem naslouchal klepům, které takovými místy proudí. Co bylo ještě lepší, získal jsem si důvěru šikovného mladého chlapce, který v kavárně pracoval a čekal, až budu chtít znovu naplnit hrnek. S jeho pomocí a trochy běžného odposlouchávání jsem se za krátkou dobu dozvěděl o Majerově dvoře Dost. Nakonec se stíny prodloužily a já se rozhodl, že je čas jednat. Zavolal jsem chlapce a ukázal přes ulici. Vidíš toho pána v té červené vestě? Mano pane! Víš, kdo to je? Zácný pár bergon, prosím. Potřeboval jsem někoho významnějšího. A co ten rozlobený chlapík k tomu ohavném žlutém klobouku? Chlapec skryl úsměv. To je baronet Petur. Dokonale. Sedl jsem se a poklepal Jimma po zádech. S takovou pamětí se nestratíš. Měj se dobře. Dal jsem mu půlpeny a vykročil jsem k baronetovi který mnul v prstech štůček tmavozeleného sametu. Rozumí se samo sebou, že co se týče společenského postavení, nikdo není níže než edemští ruhové. I když nebereme v potas mé dědictví, byl jsem neurozený člověk bez majetku. Vzhledem k mému postavení byl baronet tak vysoko nade mnou, že kdyby byl hvězdou, ani bych na ní okem nedohlédl. Člověk mého původu by ho měl oslouvat můj pane, Neodvážil by se mu pohlednout do očí a hluboce by se klanil. Popravdě, člověk v mém postavení by na ní nesměl ani promluvit. Ve společenství se věci samozřejmě měly trochu jinak a sama univerzita byla obzvlášť rovnostářská. Ovšem i tam byla šlechta bohatá a měla moc a styky. Lidé jako Ambros vždycky zacházeli s takovými jako já krutě a bezohledně. A když se mu něco vymklo z rukou, mohl takového chudáka snadno umlčet či uplatit soudce, aby neměl potíže. Jenže teď jsem byl ve vintu. Tady by Amros nemusel soudce uplácet. Kdybych nešťastnou náhodou do baroneta Petura vrazil na ulici, dokud jsem byl bos a špinavý, mohl by mě klidně zbičovat do krve, pak zavolat strážníka a nechat mě zavřít za to, že ho obtěžuju na veřejnosti. Strážník by mu ochotně a s úsměvem vyhověl. Vyjádřím to zůštěně. Ve společenství jsou šlechtici lidé s mocí a penězi. Ve Vintu má šlechta moc, peníze a privilegia. Mnoho zákonů se na ně prostě nevztahuje. To znamená, že ve Vintu je společenské postavení na nejvíc důležité. To znamená, že pokud baronet pozná, jak hluboko jsem pod ním, bude se chovat povýšeně. Na druhou stranu... Když jsem přecházel ulici a blížil se k Baronetovi, narovnal jsem se v ramenou a trochu zvedl bradu. Spomněl jsem ší a zúžil oči. Rozhlédl jsem se, jako by mi ulice patřila, a právě teď ve mě zbuzovala jisté znechucení. Baronet Petur oslovil jsem ho energicky. Muž zhlédl, neurčitě se usmál, jako by si nebyl jistý, zda mě poznává. Ano? Úsečně jsem pokynul ke srázu. Prokázal by Márovi velkou službu, kdyby mě co nejrychleji doprovodil do jeho sídla. Zachoval jsem přísný, téměř hněvivý výraz. Jistě? Jeho hlas ovšem nezněl jistě ani trochu. Cítil jsem, jak něm vstoupají k povrchu otázky a výmluvy. Co? Probodl jsem ho svým nejpovýšenějším pohledem. Edemové možná jsou na nejnižší příčce společenského žebříčku, ale nenajdete lepší herce. Já byl vychován na jevišti a můj otec dokázal hrát krále tak královsky, že jsem viděl lidi v publiku smekat, když vstoupil na jeviště. Očima tvrdýma jako acháty jsem si změřil z rudlého muže od dolů jako koně, když si nejsem jist, zda na něj vsadit. Kdyby nešlo o naléhovou záležitost, nikdy bych tě o to nepožádal. Zaváhal jsem, pak jsem zdráhavě dodal. Pane, Baronet Petur mi hledil do tváře. Trochu jsem ho vyvedl z rovnováhy, ale zdaleka tolik, jak jsem doufal. Jako většina šlechticů byl sebestředný jako gyroskop a jediným důvodem, proč na mě nehleděl z patra, byla nejistota. Nihlil si mě a pokoušel se odhadnout, jestli se mě má zeptat na jméno a odkud se známe a diskovat, že mě urazí. Ale ještě jsem nesehrál svůj poslední trik. Vykouzlil jsem ten úsporný, ostrý úsměv, který použil vrátný u šedého muže, když jsem se tam před mnoha měsíci stavoval za denou. Jak už jsem říkal, byl to výborný úsněv. Stvořilý, uhlezený a působil blahoskloněji, než kdybych někoho popleskal po hlavě jako psa. Baronet Petur tího toho úsněvu snášel téměř plnou vteřinu. Ale pak povolil, pukl jako vejce, jeho ramena se mírně zakulatila a jeho chování se změnilo v nepatrně podlézavé. Mrád poskytnu Majerovi jakoukoliv službu, pravil. Pojďme prosím. Ujela se vedení a vykročil k úpatí útesu. Usmál jsem se a následoval ho.